Поважати гідність студента, його права – не тільки обов'язки, така собі грав демократію. Юнацький максималізм, який, як не дивно, ректорату їхнього вишу навіть подобався у світлі нових війн. От у студентському братстві він і познайомився з Ростиком, там і здружилися. Багато спільного мали хлопців. Напевне, лише юність може бути такою наївною та безкорисливою. В жовтні 90-го студентське братство Львова організувало поїздку на Майдан у Київ. Пізніше історія назве цей жовтень студентською революцією на граніті. Олександра сам від себе не чекав такої сміливости та рішучості, Записалися з розтиком чи не першими тоді зовсім не страшилися того, про що голосно балакали дорослі, не зупиняли хлопців, і погрози силового завершення подій, швидше навпаки, небезпека, видавалася просто суперовою пригодою для ярого сумління. А приятель Ростислав впевнено заявив, «І створюють, творять молоді, Сашо, побачиш, у Києві будуть найкращі споміж нас». Будемо разом з тими, хто ніколи не ходить манівцями, лише навпростець. Було м'яно сказано, але щиро. Сашко знав, серцем відчував, що і його Оксана там буде. Не помилився. На головному київському вокзалі до Сашка причепився бродячий пес. Виглядало, ніби він його спеціально зустрічав вранці, тому що тільки-но вони вийшли з вагона, як собацюра весело гавкнувши, заметляв хвостом перед хлопцем, наче старий знайомий. Сашко погладив пса пообідраній та вилинялій від лишаї в шерсті, а залишки вцілілої були сірими. Неборака видавався схожим на вовко-сірманця з дитячих мультиків. Сашко попорпався в своїй торбі та знайшов у ній залишок канапки з вареною ковбасою, кинув не бараці. Здавалося, це пса цілком задовольнило, тому що той заходився жадібно їсти, і наче забув про того, хто його щойно пригостив. Коли ж доволі велике товариство з тих, хто їхав разом з Сашком, спустилися в метро, хлопець здивовано вже в вагоні потягу метрополітену, побачив поруч із собою старого знайомого. Сашко назвав його Кудлаєм. Чомусь сім'я найперше прийшла в голову, коли покликав до себе собаку. Пес стояв посеред вагону, наче розгублено, слухаючи буркотіння пасажирів, які змушені були його оминати. «Кудлаєв, сюди, іди, сюди, поруч!» Пес чемно послухався, Наче розумів усі команди людини і прийняв, схоже, своє нове ім'я. Сашко впізнав Оксану відразу. Дівчина сиділа посеред Києва біля розкладеного намету, майже біля підніжжя пам'ятника вождю революції, і трохи заголосно та роздратовано з кимось розмовляла. Перед нею стояла молода дівчина, яка мовчки дивилася згори вниз, та дещо збентежено сприймала слова Оксани. Вони б ще куратора групи прислали. Рідко, я тебе прошу, стримайся. Господи, ти ж так не думаєш, чи то, може, хочеш прожити своє життя, як твоя мама, прислуговуючи та витираючи соплі брехом. Що ти можеш про мене знати, наїжачина, відказала худенька, схожа на вербу з тонкими рученятами гілочками дівчина. Якби не брехи, я б ні за що не вступила до університету. Вони не тільки наші сусіди, вони нам мов рідня. Що ти можеш знати про нас? Прожили в раю рік і, бачиш, но, ну, їй не вгодили. Хто ти така, щоб судити інших? Не волієш братися за розум? Тебе змусять. Чи хочеш з універю вилетіти? Думаєш, як ти вже не вістка проектора, то все обійдеться? і дожди. Прийде влад, тоді начувайся, тому що він попервах добрий син своєї матері, а те, що ти йому трохи мізки затуманала, то таке, час усе змінює, його попустить. Чи ти така дурна, що думаєш, він буде навіть в такій огидній ситуації на твоєму боці? Оксана сердито зірвалася на ноги. Огидній? Що? Ти мені погрожуєш? то проректором, то владом. Тьху, і ще раз тьху, чхати мені і на влада, і на університет. Я зараз там, де мушу бути. От і все, до кумекала. Ой, Оксано, мені цікаво, що ти станеш співати, коли вас кийками розженуть? До кого прибіжить твоя матусенька чи твій таточко, коли вас запроторять до буцигарні? Та до брехів прибіжать твої родичі, то, може, не варто доводити ситуацію до абсурду. Тим паче, що списки на відрахування з універу надто мудрих студиків уже готові, і ти у них майже перша. Сама бачила опалінки на столі. «Що, посміхаєшся? Хіба не страшно? Куди підеш з вовчим білетом, га? О, ми побачимо тоді, хто з нас веселитися буде». «О, так-так, побачимо, Ритко, давай далі, ховайся у підземелі без сонця. Не боюся я нікого, так і передай своїм і чужим. Моє життя, що хочу, те з ним і чиню». Та, яку Оксана назвала Ритою, сердито крикнула. «Навіжена!» Та кинулася подалі від злої Оксани. «Оксанко!» – покликав ми голос Сашко – посміхаючись в уста. Так і горбатого могила виправить, то правда. Оксана ні килечки не змінилася. Дівчина озернулася на голос. Голова була перев'язана білою стрічкою, русяве довге волосся зібране у хвіст,